اصلی اوریجنل نمچ دې هغه ما اوتاله کو نور په کلي کې په محلکه په کور کې په عزیزانو په یارانو کې په پل بل نام سړی بلل کې شي په کور کې بابا په خپل اصل نام نه بلل کېږي اولاد به چان په یو نام ورتواي ورونه په بل نام ورتواي داګه کور والا په بل نام ورتواي نو داکیکم اصلن نم دی د الله رب العزت هغه الله دی اللهو دا نور چې کوم نمونه دی د بیا صفات نمونه بلل کیږي نم دا معنی لکه په کور کې چیز ما اوسته به چاند زما او ساده اصل نامه سره بل پر شنه مو مو تا توای دی ته صفات نم او علماء فرمای دی د الله رب العزت نمونه چې دی هغه توقیفی دی توقیفی دا مطلب چ شریه توم او تتر شو ولې د چداد الله دا غ نن دې دا نن دې دا دا نن دې صحیح سو تاسو نه دې چې ما او ترا ولات الله میو نم یشه دې دا شیچ دی اغستانه ما او تاد شری پابند د الله او د رسول پابند وي چې الله پر خپل ځان کم نم یشه دې الله رسول کوم نم مرتشو ولې دې ما او تاد اغه پابند وي لکه علما فرمایو وس ماو تا کرا په خپل زبان کې د الله د پاره یو دینم منتخب کو چې هغه د الله او د رسول جانبو ماو تا ته شو شولسوي نه علماء پر ماي دا پکار نه دي داسي بسړې نقي کژم د عقل و مطابق دي هم الته د الله چکم نه موندي د عغو مخالب هم نه دي صحیح سلو پکار نه دي لکه څنګه مثال در مثال درکو وذ الله رب العزت د پاره ماذا يقولون؟ وإن الله رب العزة ما يقولون علم ويليسو الله علم ذاتي عقل نصور تولي عقل عقل ده مخلوق سيبات ده ده بنده سيبات ده وإن الله تعاليم ويليسو علم ويو الله رب العزة جان تعاليم ويلي عقل نصور ځکه دا الله د شان صدا تور چدیه ډیر لیدلې لکه واس ما وتع الله رب العزت شافی ویلی الله شافی لیکن ډاکټر نو صورت ویلی طبيب نو صورت ویلی طبيب او ډاکټر چدی دا د بندگانو نمونه دی د اغه سره شاید الله سره شافی نمچدی هغه شای او شافی شپ اور کولم د الله رب العزت داغه معنی ده او ډاکټر سړی چا... چوک ډاکټر لرورلی تبيب ل حکیم لرورلی هغه بیاي دوا ما وور کداغه سجور سو معنا تقریبا یو جوړیږي لیکن د الله عظمت ډیر عظیم دی نو موږ په نمو کې د الله رب العزت د مخلوق پر دی هغه کو الله رب العزت مجعلم ویلی سو عقل نو ویلی الله رب العزت مشافي ویلی سو طبب حکیم ڈاکٹر نسور تواله او الله رب العزت مر مر با الله رب العزت جواد, جواد و جواد سخي نور تواي سخي و ما او تا تویل تو کما او تا سخيان الله رب العزت جواد ویل کی دلیسي الله اعظم نو د عظمت خاطر به ما او تا ډیر کوو به علما پرمای عزیزان ابن عربي رحمه الله فرمایي چې الله رب العزت زر نمون دي زر امام راضي صبره رحمه الله بیا فرمایي امام راضي صبر زورو ور انټي تقریبا سوه کلو مخکي تر سوي دي نو چې کوم تفسير د لیکلي دي هغه ارچا کار دي تفسير کبیر دا د هي راته هي رات داوس مولګرت للیو علت هي رات, رات کې د تشکم زیارت دی او د تشکم مزار عدالت زیارت لور غو دانه درشتیا او زیارتونه خاص کر هرات سکم دی غزنی تشکم دی د اولیا او شعرونه بلل کیږي اغل ول ول علماء چې انسان تصور نس وکولې سېصو دا د هرات تخاوري مطلب باشنده ګا نو اګبی امام رضى صپرماي د الله رب العزت څلور زر نموندي د الله څلور زر نمونه دي زر نمونه چې دی, دی چې یوازي الله تعالی معلوم دي زر نمونه اغه چې الله او پرشتو دی. زر نمونه اغه دي چې الله پرشتو انبيو معلوم دي درې سو په تورات کې درې سو په انجیل کې درې سو په زبور کې دي پات تسل نمونه سو چې دی اغه په قران یو چې دی پټ دی اگه اللہ را بول کرنے دے چلور سر سیسو دا امام رازیسا پرمائی خود داگه چې پیغمبر علی صلات و سلام پرمائی دا اللہ را بول عزت ننیوی نمون دی داگه معنا دا نده چی دا اگه پا آخا نور نمون نلری یای نور نمون نستا دا اگه مشاور نمون خاص نمون چې ډیر بیانی جی دیر جی, جی دا پیغمبر علی صلات و سلام سوال لکن نور نمون نم دی وز پیغمبر علی ده الله رب العزت نمونه چکم دا واضح صریح اسما چکم بولل کیجه دا تقریبا په قران و را وقل الواسع الہی و را وقل الطواب را وقل سیسلم او بیات الکریم را وقل القیوم را وقل 350 دا رقم او شل لمن چې دی اغه بیا مستقبل ال کیږي اقسي وي دي اقستل سي وي دي چې پاګه ال قابز رواخله الباس تراخله المعز رواخله ال رافع رواخله او په دې کې تقریبا اولس نمونه چې دی اغه بیا د الله صفات مندي ها بیل لکه مطلب المنتقم رواقل، النور رواقل، الجامع رواقل، القادر رواقل، البدیع رواقل و خیر ده اللہ رب العزد، پیغمبر علی السلام مبارک و دي ده ننیوی نمونه ده چه و ما و تا تا پا قرآن کی چمش کولا قرآن فاق خلاس کو اول سر که پر وقایه بند کلیه ده اغا شکار نمونه ده اغا مطلب معلوم هر چاته معلومه ده معنا دان چې خلینه نوی نمونه دي دغه په هغه دغه نور نمونه مست سې او په قران کې څر سره الله رب العزت چې دا مطلب څلور پنځوس نمونه واضح سریح اسما چې کوم بولل کیږي ا غیر اخس خو خیر خبره داسو پیغمبر علی صلوات و سلام فرمایي چې دغه ننیوی نمونه خو ګور دا د الله تعالی عظیم احسان دي کده الله رب العزت بقول قول امام رازی صاحب څلور زر نمونه راوخله با قولی ابن عربی رواخل زر نمونه دی نو که پیغمبر علی سلام پر مایل تیبد د څلور زر یا دزر نمونه یا دوی دو الله تی ته جنت تر کی سنلوه مشکل خبره بنه وای مجبوت څنګه کواله دلته د اسانی هم یو معاملاسته چنن وین نمونه دی دبا ما تازه د کو کمیات کو ډیره خبره ده کمیات نو کو سړی د دوره دی قران پاک خلاص کدان نند وین موندا الله رب العزت چي اغه سړي و وای او پدې کې لوی برکتن الله رب العزت یشیدین علما پرمایو بزرګو مرشد او پیر اغه چې په کله یو سری رالی لید د سربي بیعت کوي لکه پیرو مورید مريد را واخل نو دا پیر بر اولاد سو د الله رب العزت نند وین مون ابي په زور په زور ویل ودلته بیاب دا آغا ننیوی چی کم مطلب معنا دا تبسیر دی مقصد دی آغا بی مرتوائی پا دا ننیوی نموکی چی با کم نم دیر اثر با یوکی آل تید تا کتل بیاب دا آغا دی آغا بی دا تاوارکی چی دا نم دیروائی دا اللہ دا آغا نم چی دی آغا تا دیروائی نداللہ رسول پرمایی چی تاسو کلا من احساها دخل الجن چا دا نمون یاد وکړو او په دی باندې کومکمل تور عمل کړي هغه ایمان به تور باندې لری پاست الله رسول فرمایي جنتی او بل حدیث کې پیغمبر سن پرمای وو هو ویترن يحب الوتر الله تاق دی او تاق کنه نیمه نه مون الله وريدي صحیح سلو یې <coughs> ایمان آتا د الله رب العزت دی سې څویې وایي ګڼې ترما نو بیا الله رب العزت تقوان حق په دنیا کې هر شی چې دی هغه جوړه دی یو الله جوړان ک پرېشتي دی ک جنات کې انسانان دي ک درخت دي دي او هر شی ټول حيوانات جوړه جوړه دی یو الله رب العزت تنې ترما سې څویې